Навіть таке пояснення не здається мені достатньо переконливим. «Ой, доктори, ви ж досі не сказали нічого!» – схопилася Джейн. «Я зовсім про вас забула». «Про мене завжди забувають», – сумно промовив сивий лікар. «Мабуть, я малоприкметна особистість». «Ой, ні!» – заперечила Джейн. «Скажіть нам!» Що ви про це думаєте? Я, власне, готовий погодитися з усіма версіями, а проте не згоден із жодною з них окремо. Щодо мене, то я маю вельми надуману і, мабуть, цілком хибну теорію щодо цих подій причетна дружина. Тобто я маю на увазі дружину Германа. У мене немає жодних фактів, які підтверджували б цю версію. Але ви були б здивовані, коли б знали, які неймовірні задуми та плани можуть виникнути в голові жінки, котра почуває себе скривдженою». «О, доктори Ллойд!» – збуджено вигукнула міс Марпл. «Як це розумно з вашого боку, я ж навіть не подумала». «Про бідолашну місіс Пебмарш!» Джейн витріщилася на неї. «Місіс Пебмарш? Хто така місіс Пебмарш?» «Та власне, – завагалася міс Марпл, – я не певна, що її справді можна сюди приплутати. Вона праля. Це вона вкрала опалову брошку, що була приколота до блузки, і принесла її в дім іншої жінки». Джейн здавалася більш спантеличеною, аніж будь-коли. І ця історія з украденою брошкою робить для вас усе досконало очевидним, міс Марпл, спитав сер Генрі, як завжди підморгнувши їй. Але на його превеликий подив міс Марпл похитала головою. Ні, боюся, що ні, мушу зізнатися, я цілком розгублена. Але я дуже добре усвідомлюю, що жінки повинні єднатися між собою. Коли виникає вкрай несприятлива ситуація, ти можеш покладатися лише на людину, що належить до твоєї статі. Думаю, що в цьому слід шукати мораль тієї історії, що її розповіла нам міс Гельєр. Мушу зізнатися, що це конкретне. Етичне значення запропонованої нам таємниці прослизнуло повз мою увагу, сказав Сер Генрі дуже серйозним голосом. Можливо, ваш висновок проясниться для мене тоді, коли Міс Гельєр відкриє нам розгадку? Я? перепитала Джейн, голосом, у якому пролунала. Цілковита розгубленість А хто ж іще Я власне хотів сказати Що коли висловити це дитячою мовою Ми припиняємо гру Ви і тільки ви, міс Гельєр Мали високу честь Запропонувати нашій увазі Таку незбагненну таємницю Що навіть міс Марпл Була змушена визнати свою поразку то ви справді припиняєте гру? запитала Джейн. А тож, після хвилинної мовчанки, протягом якої він чекав, чи не візьме слово хтось інший? Сер Генрі знову взяв на себе обов'язки головного розпорядника. Це означає, що ми врочисто Відмовляємось від тих ескізних версій, що їх ми сором'язливо пропонували. Чоловіки по одній, міс Марпл дві, а місіс Б цілу дюжину. Я не пропонувала дюжини, сказала місіс Бентрі, то були лише варіації на головну тему. І скільки разів вам повторювати, що я терпіти не можу, коли мене називають місіс Б. «Отже, ви припиняєте гру», – сказала Джейн замислено. «Це дуже цікаво». Вона відхилилася назад на своєму стільці і неуважно стала полірувати свої нігті. «Ну гаразд», – сказала місіс Бентрі. «Ми чекаємо, Джейн. То яка розгадка цієї таємниці?» «Розгадка? А то ж, що там насправді сталося?» Джейн витріщилася на неї. Я не маю найменшого уявлення. Що? Я завжди сушила над цим собі голову. Я думала, ви всі тут такі розумні, і хтось із вас мені все розтлумачить. Кожен намагався приховати своє роздратування. Дуже добре, звичайно, що Джейн була такою вродливою. Але цієї миті кожен відчув, що дурість може заходити дуже далеко. Навіть небесна краса не здатна її вибачити. «Ви хочете сказати, що правду так і не було відкрито?» – запитав сер Генрі. «А тож, саме тому я й сподівалася, що ви зможете відкрити її мені». У голосі Джейн звучала образа. Було очевидно, що вона почуває себе скривдженою. «Знаєте, я... я...» – пробормотів полковник Бентрі, не знаходячи слів. «Ви просто нестерпна дівчина», – сказала його дружина. «Проте я переконана, і завжди буду переконана, що мала рацію». Якби ви ще назвали нам справжні імена тих людей, я була б цілком переконана. Не думаю, що я могла б це зробити, сказала Джейн, чітко вимовляючи кожне слово. Ні, люба моя, сказала міс Марпл, міс Гельєр не могла б цього зробити. Звісно, вона могла б, заперечила місіс Бентрі. Не будьте такою пехатою, Джейн. «Нам, старшим людям, необхідно бодай трохи попліткувати. Принаймні, скажіть нам, хто був тим магнатом». Але Джейн тільки похитала головою, а міс Марпл у свій старомодний спосіб і далі підтримувала дівчину. «Та історія, певно, завдала їй великої прикрості», – сказала вона. «Ні» не стала брехати Джейн. Я думаю, я думаю, що дуже втішалася нею. Можливо, це й правда, сказала міс Марпл, то була цікава перерва в одноманітності днів. У якій п'єсі ви тоді грали? Сміт. Он як? Це одна з п'єс Сомерсета Моема, чи не так? Усі його п'єси дуже розумні. Я бачила їх на сцені майже всі. «Ви знову репетируєте її для осінніх гастролей, чи не так?» – запитала місіс Бентрі. Джейн кивнула. «Гаразд», – сказала міс Марпл, підводячись на ноги. «Мені час додому. Уже так пізно ми мали дуже цікавий вечір. Цікавий і незвичайний». Я думаю, історія міс Геллєр заслуговує на головний приз. Ви згодні зі мною? Пробачте, що я вас розгнівала, сказала Джейн, бо я і справді не знаю, як там усе закінчилося. Мабуть, мені треба було сказати про це на самому початку. У її голосі прозвучав смуток. Доктор Лойд галантно скористався з нагоди. «Моя люба юна леді, ви зовсім не повинні були цього робити. Ви поставили перед нами дуже цікаву проблему, на якій ми мали можливість вигустрити свій розум. Мені тільки шкода, що жодному з нас не пощастило знайти для неї переконливого розв'язання». «Говоріть самі за себе», – сказала місіс Бентрі. «Я розв'язала її». Я переконана в тому, що мала слушність. А знаєте, я теж вірю, що ви її розв'язали, погодилася Джейн. Те, що ви сказали, було таким імовірним. Яку з її сімох версій ви маєте на увазі? Іронічно поцікавився сер Генрі. Доктор Ллойд галантно допоміг міс Марпл узути калоші. Навсяк Випадок, як пояснила стара леді, доктор зголосився провести стару даму до її старомотного котеджу. Загорнувшись у кілька вовняних шали, міс Марпл іще раз побажала всім доброї ночі. Наостанок вона підійшла до Джейн Гельєр і, нахилившись, прошепотіла щось актрисі на вухо. Здивоване «Ой!» вихопилася в Джейн і так голосно, що примусило решту повернути до неї голови. Усміхаючись і киваючи головою, міс Марпл рушила до виходу. Джейн Гельєр дивилася їй навздогін приголомшеним поглядом. «Ви вже лягаєте спати, Джейн?» запитала місіс Бентрі. «Що з вами діється?» «Ви дивитеся такими очима, ніби щойно побачили привида!» Глибоко зітхнувши, Джейн нарешті прийшла до тями. Обдарувала двох чоловіків пригарною усмішкою, яка могла спантеличити кого завгодно, і рушила за своєю господинею до сходів. Місіс Бентрі піднялася з дівчиною до її кімнати. Ваш вогонь майже згас, сказала місіс Бентрі, марно спробувавши розворушити його. Вони не змогли розпалити його як треба. До чого ж тупими стали ці покоївки? А проте, я думаю, уже досить пізно, ой леле, та вже повернуло на другу ночі. Ви думаєте, є багато людей схожих на неї? запитала Джейн Гелєр. Вона сіла на краючик ліжко і, вочевидь, поринула у задуму. Схожих на мою покоївку? Ні, схожих на ту дивовижну стару жінку. Як пак її звуть міс Марпл? О, я не знаю. Я гадаю, що в наших селах таких багато. Ох, люба Доллі, – сказала Джейн, я не знаю, що мені робити. І вона глибоко зітхнула. «А в чому річ? Я дуже стривожена?» «Чим стривожена?» «Доллі», – сказала Джейн Геллір, і її голос пролунав із дивною врочистістю. «Ви знаєте, що та дивовижна стара жінка прошепотіла мені перед тим, як вийти за двері сьогодні ввечері?» «Ні, не знаю. А що вона прошепотіла?» «Вона сказала...» Я не зробила б так, якби була на вашому місці, Люба. Ніколи не давайте жодній жінці такої влади над собою, навіть тоді, коли ви вважаєте її своїм другом. Ви знаєте, Доллі, це жахлива правда. Це сентенція? Так, можливо, але я не бачу, до чого її можна прикласти. Мабуть... «Ніколи не можна по-справжньому довіряти жінці. А я опинилася у її владі. Я ніколи про це не думала». «Про яку жінку ви говорите?» «Про нету Грін, мого дублера». «Що може знати міс Марпл про вашого дублера?» «Мабуть, вона здогадалась, але я не розумію як». «Джейн...» Ви не скажете мені чітко та ясно, про що ви тепер говорите. Про ту історію, яку я вам розповіла. О, Доллі, ви знаєте ту жінку. Це вона забрала від мене Клода. Місіс Доллі кивнула головою, швидко пригадавши перший із невдалих шлюбів Джейн із Клодом Ейвербері, актором. Він одружився з нею. І я змогла сказати йому, що з того буде. Клод нічого не знає. Але вона закрутила роман із сером Джозефом Самоном. Вона проводить уік-енди з ним у бунгало, про яке я вам розповідала. Я хотіла вивести її на чисту воду. Я хотіла, щоб усі знали, яка вона жінка. А якби сталося пограбування, то все випливло б назовні. «Джейн!» видихнула місіс Бентрі. «То це ви влаштували всю ту історію, про яку нам розповіли». Джейн кивнула головою. «Саме тому я й обрала сміта. У цій виставі я ношу брання покоївки, якщо ви пам'ятаєте. Тож я звикла до нього і маю в ньому цілком природний вигляд. І коли мене привели до поліційного відділка то мені було дуже легко сказати, що я репетирувала свою роль зі своїм дублером у готелі. Насправді ж, звичайно, ми обидві були в бунгало. Мені треба було лише відчинити двері і принести коктейлі. А Анета намагалася бути мною. Він, звичайно ж, більше ніколи не мав із нею зустрітися – Тож ми не боялися, що він потім упізнає її. А я вмію показати себе зовсім іншою, коли на мене вбрання покоївки. А крім того, чоловіки не звикли дивитися на покоївок, як на людей. Ми планували витягти його потім на дорогу, прихопити з собою скриньку з коштовностями, зателефонувати до поліції і повернутися до готелю». Мені не хотілося примушувати бідолашного молодика страждати. Але сер Генрі не вважав, що з ним сталося щось жахливе. Хіба не так? А про неї після цього напишуть в газетах, і все стане відомо. І Клод побачить, чого вона насправді варта. Місіс Бентрі опустилася на стілець і застогнала. Ах! «Яка ж я дурна!» Розвісила вуха і довірливо слухаю, як Джейн Гельгір, безсоромна брехуха, розповідає нам про те, що сама ж таки накоїла. «Я добра актриса», – сказала Джейн самовдоволено. «Я завжди нею була, хоч би що там казали люди. Я ж не виказала себе жодним словом. Чи не так?» «Міс Марпл мала цілковиту слушність», – прошепотіла місіс Бентрі. «Особистий інтерес. А тож суто особистий інтерес. Джейн, моя добра дитина, невже ви не розумієте, що крадіжка – це крадіжка, і вас могли посадити до в'язниці?» «Але ж ніхто з вас не здогадався», – сказала Джейн. «Крім міс Марпл». Стривожений вираз знову повернувся на її обличчя. «Долі, ви справді думаєте, що таких, як вона, багато?» «Правду кажучи, я так не думаю», – заспокоїла її місіс Бентрі. Джейн зітхнула знову. «А все ж таки, ліпше було б не ризикувати. І, звісно, я тепер буду у влади нети». Це очевидна правда. Вона може завдати мені великих прикрущів, або шантажувати мене, або щось таке. Вона допомогла мені обміркувати всі деталі і пообіцяла завжди бути відданою мені. Та коли маєш справу з жінками, то ніколи не знаєш. Ні, я думаю, міс Марпл мала слушність. Мені не варто йти на такий ризик. Але ж, моя Люба... «Ви на нього пішли?» «О, ні!» І Джейн широко розплющила свої сині очі. «Хіба ви не зрозуміли?» «Нічого з цього ще не трапилось!» «Я, як то кажуть, репетирувала виставу для провінціалів». «Я не розумію вашого театрального жаргону!» І з гідністю сказала місіс Бентрі. «Ви хочете сказати, що це майбутній проєкт?» а не вже здійснений задум. Я мала намір здійснити його цієї осені, у вересні, а тепер не знаю, що й робити. А Джейн Марпл усе розгадала. Справді розгадала істину і нічого нам не сказала. Обурилася місіс Бентрі. Я думаю, саме тому вона і сказала про те, що ми, жінки, «Повинні єднатися між собою. Вона не хотіла виказати мене перед чоловіками. Це було дуже порядно з її боку. Я нічого не маю проти, що ви знаєте, Доллі». «Але викиньте цю думку з голови, Джейн, я вас благаю. Мабуть, доведеться». Прошепотіла міс Гельєр. «Адже можуть знайтися...» И инчи, мисс Марпл.